يا ربي يا رحمان يا مبدع الاكوان يا ربي يا رحمان يا مبدع الاكوان بالنور والايمان اليك قلبا يذوب حبا بالنور والحمد لله رب العالمين بالنور وال وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد تويستس فقضاها لفريبادة اوزي شرم الله سبحانه وتعالى سلامة السلام نالله بسانهيكا الله ملعينيكا محمد عليه السلام نيقو بورو دي تشعصني أصحابي سونيكو إسليني أبوتو إسليني سونيكادانا Pa moja draga. Mi živimo u vremenu koje je prepuno raznoraznih izazova. Jedan od izazova današnjice jeste i to da je čovjeku danas kao nikada prije iako je koje uvijek kroz istoriju to bilo moguće, ali danas kao nikada prije čovjeku omogućeno da čini grije. Uvijek je se moglo činiti ono što je Allah zabranio, ali danas ovo vrijeme specifično čovjek navuče zastore, uzme mobitel, uđe na YouTube i ne zna niko za njega osim uzvišeni Allah i Meleke koji zapisuju djela. Tako da, normalno činjenje, javno činjenje grijeha, kao i nekada pri s tim što u današnjem vremenu definitivno ovo vrijeme je odlikovano time da se ljudi u nedostatku stida, u nedostatku imana, znači osuđuju rati i grijehe javno. Stoga sam ja odlučio da večeras govorimo o toj tematici, jer ubijeđen sam da svako od nas, znajući sebe i slabost insanskog vrata, nefsa, duši, zna koliko je aferima koji svakodnevno učini. Odlučio sam da večeras govorimo o toj jednoj temi koja čak u Bog da da nam pomogne u rješavanju tog problema. Mi živimo također u jednom vremenu kada se nedijetko dešava da ljudi posvećuju pažnje dosta vanjštini. Zapostavljajući imansko stanje, zapostavljajući svoje srce. Što je svakako greška. Islam zasigurno pridaje veliku pažnju vanštini. To ne smijete nikada pomisliti da je Islam to pitanje zapostavio, ostavio ga nedefinisani. Ne. To pitanje je definisano. Ali isto tako ne smijemo nikako pomisliti da je pitanje vanjštini preći je od pitanje unutrašnjosti, imana. Jer ako čovjek kreni tim putem da pazi samo na svoju vajnštinu, bez unutarnjosti, njegov život će biti izuzetno težak. I pitanje dana kada će vjetar opuhati i tu njegovu vajnštinu. Ali ako čovjek izgradi svoju unutarnjost, odgoji se, osnaži svoj iman, i stvari koji počne prakticirati od vanštine, a zasnovane su na unutarnjem ubjeđenju, te stvari će ako Bog da ostati, što mi voćemo. Jer nije cilj da čovjek danas izgleda ovako, a sutra izgleda onako kao što nam se znalo dešavati. Govorimo večeras, braću moja draga, o temi koja je definitivno svima vama poznata. Govorimo o bogobojaznosti. Ja sam naslovio ove večerašnje druženje, normalno mi smo rekli da će to biti savjet musliman u današnjice, je taj savjet je savjet bogobojaznosti. Bogobojaznost, izgubljeno blago današnjih vremena. Prije nego počnemo govoriti, treba napomenti to što ja govorimo o bogobojaznosti, ne znači da sam ja pohvato pamet cijelog svijeta i da sam najbogobojazdniji čovjek na svijetu. Nijukom slučaju, već govorim iz razloga što želim da čujete nešto o toj tematici, jer može se desiti da neko od vas čuje nešto što ja kažem, pa da to u praktiku bolje nego onaj koji je to kazao. Isto tako, jedan od razloga, Zašto sam odabrao ovu temu, a isto ćemo vidjeti, možda vi niste upoznati, u nedjelju imamo dole na Iliđi tribinu, a znate i oni naše zadnje tribine u BKC koji su bile, gdje sam ja najavio da ću pokušavati maksimalno da se trudim kroz svoje izlaganja da sve stvari vezujemo za Kur'an. Jer, braćo moja draga, definitivno stanje umjeta danas je loše, A jedan od glavnijih razloga jeste činjenica da su muslimani zapostavili Kur'an i življenje sa Kur'anom i ščitavanje Kur'ana življenje sa njegovim principima. Kada ćemo večeras govoriti o bogobojaznosti, ali kroz prizmu kur'anskih ajeta. U nedjelju ako Bog da govorimo o pokajanju, ali opet kroz prizmu kur'anskih ajeta. Nažalost, Naša biblioteka na bosanskom jeziku je više nego siromašna, ali da vi imate pristup onome što se na arabskom jeziku piše, vidjeli vi koliko je studija na desetine i na stotine, pa možda i na hiljade napisane, a sve su izvučene iz Kur'ana. Pa ćete naći knjigu bitnost namaza u islamu u kuranskim ajetima. Bitnost posta u islamu kroz kuranske ajete. Dobročinjstvo roditeljima kroz kuranski ajete. Komentar ajeta o Bogu bojaznosti, komentar ajeta o Teubi, komentar ajeta... Znači, toliko je, toliko je knjiga koji su napisane o tome. Mi, nažalost, vraćamo se onom još jednom našim problemom, to je nepoznavajući arapski jezik, jednostavno uskraćeni smo svog tog blaga koji je prisutno na internetu, koji se može uzijeti besplatno. Pa ćemo tako, ako Bog da kroz ostatni naše druženje pokušavati da se družimo sa tim temama, ali pokušavajući prvenstveno da ih vezujemo znači, za Kur'an i pogled Kur'ana na te teme. Rekli smo da je ova tematika manje više poznata, ali ubiježen sam da nije na odmet u ovim tešnim vremenima, vremenima znači izazova, vremenima grijeha, vremenima iskušenja, da čovjek S na vrijeme posluša nešto i što zna jednostavno da obnovi te informacije. Pa na samom početku velikuru čenjaka kada govori o bogobojaznosti pokušavaju da definišu šta je to bogobojaznost. I naša riječ na bosanskom oni to zovu etakwa, takvallah. U nas bogobojaznost, strah od Allaha. Šta je strah od Allaha? Strah od Allaha je svojstvo pri čovjeku koje dolazi iz unutarnjosti, iz njegovog imana, koje će biti razlogom da čovjek ostavi ono što mu je gospodar zabranio, učini ono što mu je naredio, ostavi ono što je sumljivo. Ako pogledamo u Kur'ansko-hadijske argumente, znači samo da vam kažem jedan podatak, primjera radi. Imate na arabskom jeziku jednu knjigu veliku, koja se zove Nadratul Naim, u kojoj su jedna velika grupa učenjaka pokušali da tematski poredeju ajete i hadise. Pa tako, znači svaka tema spomenuta u Koranu, oni su uzijeli sve ajete i sabrali na jedno mjesto sve hadise i spomenuli na jedno mjesto. Pa primjer radi samo o bogobojaznosti, znači normalno sa svim izvedenicama te riječi. Oni su spomenuli preko 150 ajeta u kojima se spominje bogobojaznost. U razno raznim, znači onaj kak se zove, načinima, nekada se to spominje kao svojstvo, nekada kao nagrada bogobojazdima, nekada kao, u, u svakom slučaju, više od 150 kuranskih ajeta spomenule ovaj termin. Zamislite, braću, moja draga, koliko je to bitna stvar da je spomenuta u Kur'anu na 150 mjesta. Kur'an kao knjiga koja će znači ostati od vremena Božih poslanikva sve do sudnjeg dana, izvor uzimanja odgovora na propise i sve ono što nosi u sebi Kur'an, znači u tom Kur'anu, u toj jednoj knjizi, na 150 mjesta i više je spomenuta bogobojaznost i takvaluke. Stvar kada je jednom spomenuto u ili dva puta, To učenjaci navode kao primjer bitnosti te stvari. Pa primjer komšija. I bitnost komšije i obaveza prema komšiji na nekoliko mjesta je spomenuta u Kur'anu pa učenjaci kažu, pogledajte, koliko je mjesto komšije, njegovo pravo u islamu, da ga je Allah spomenuo u Kur'anu. A zamislite onda Bogobojazno spomenute na 150 mjesta. Pa primjera radi, uzikši Allah Đelšanu kaži, وَلَقَدْ وَصَيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّا <bran> Mi smo preporučili i u vasije dali onima prije vas, a i vama, da se Allaha bojite. Znači tu je Allahu vasijet preporuka i prijašnjim narodima i narodima ovog ummeta da se Allaha bojite. Također, Allah s.w.t. Ta u više Kur'anskih ajeta, neki učenjaci ako spominju, 99 mjesta u Kur'anu, da je došla naredba o bogobojaznosti da se čovjek boji Allaha na Pa primer radi, kaže uzvišeni Allah svt. Ja ejuhal ladina amenut taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wataqullaha inna Allaha khabirun O djernici, bojite se Allaha. Pervasvart bojte se Allaha. Kao su malo prije govorili, šta je to bogobojaznost? Rekli smo Poštovanje Allahove granica da čovjek između sebe i onoga čime mu je zaprijetio njegov gospodar postavi pregradu a ta pregrada se ogleda u tome ono što smo spominjali pri poštovanje onoga što je naričeno ostavljanje onoga što je zabranjeno Pa kažu subhanahu Allahovjernici bojte se Allaha čuvajte se njegove kazne poštujte njegove granice I neka svako od vas pogađa šta je priprijinio za sutra. I onda šta kaže? I opet se pojta. Zaista Allah zna ono što vi radite. Također znači nakon što smo rekli da je Allahu Lašanu oporučio pobožnost ovom ummetu i prijašnjim ummetima da je uziši Allah na više mjesta u Kur'anu naredio pobožnost. Isto tako je to učinio Allah poslaniku Ali se ratu u više hadisa. Na oprosnom hađu, vi znate oprosni hađ, da je to bila, ajde da kažemo, zadnja prilika Allahom poslaniku na jednom takom velikom kongresu da ljudima pojasni propise. Pa u jednom Adiso Allahom poslanik im kaže, itakura bekum, bojite se ljudi svoga gospodara, klanjajte pet vakata Ramazan, postite Ramazan, dajte zekijat učete u dženec gospodara. Ali počinje govor bojte se Allaha. Normalno mi bi ovdje mogli ulaziti u razno razne detalje bogobojaznosti. Doći nam to ako Bog da onaj kada i kako se bojati Allaha. Kada kaže Allah, bojte se Allaha. Kada je rekao drugom ashabu ittaqillahe hajthumakunt boj se Allaha magd je bio. Pogledajte te riječitosti Allahog poslanika u dvije riječi. Bojte se Allah, ma bili. Kada bi samo muslimani živjeli po ovom principu. Gdje god da si? Kada si na polju, da se bojiš Allah. Nao što danas? Kada si u kući, boj se Allah. Kada si u avionu, boj se opet Allah. Kada si na moru, boj se Allah. I tako dalje hajzuma, hey, gdje god da si, uvijek se boj Allah. Također, od stvari koje nam ukazuju na bitnost ove tematike, jeste i to, da je Allaho Poslanik to oporučivao veoma često. U jednom hadisu, poznat hadis, jedne prilike, kaže Ashab Irbah Dib Nusarije, Allaho Poslanik nam je vajzio, vazom, kaže, od, ko, od kojih su zadrtala naša srca i naše oči su počele da plaču. Kaže, pa nam je između ostalo kazao, bojite se Allaha. Pokoravajte se onima koji su vam predpostavljeni. <clears throat> ili, oporučujem vam da se bojite Allaha, subhanu wa ta'ala. Kada bi slavu emira sa vojskom na putovanje ili neki pohod... Prvo što mu kazao, boj se Allaha. Vidjet ćete sada u nekim primjerima, Allahu poslanik Hafsi, radi Allahu ta'ala, svojoj, svojoj supruzi, kada je kazala jednoj od njegovih žena, ti si kćerka židova. Kaže Boži poslanik, Hafsi, Hafsa, boj se Allaha. Danas kada čovjeku kažeš boj se Allaha, on to tumači na način da hoćeš da mu kažeš da je on slab musliman. Boj se Allaha. To je vasijet Allaha subhanahu wa ta'ala, vasijet Božih poslanika. Opominjem te Allahovom opomenom, boj se Allaha. Zato moramo biti spremni da nam neko kaže boj se Allaha. Također, Allah poslanika ali i salatu wa salamu, On kao najodabrani insan koji kroči u zemlju, Allaha moli i kaže: Allahumma inni es'aluka al-huda wa O gospodar, tražim od tebe uputstvo, uputu, hidayet. Tražim od tebe bogobojaznost. La ilaha illa anta. Taj Allahu kuslanik, koji je najbolji primjer cielom što je čanstvu šta znači bogobojaznost, on kaže, gospodar moj, podari mi bogobojaznost. Da mi, ovi Allahovi, sićušni, siromašni robovi, u vremenu koji je prepuno grijeha i iskušenja i smutni, da li na svakoj svojoj sveždi kažimo, gospodaru, podari mi bogobojaznost. Jer vidjet ćete, na koliko mjesta je Allah Jeršanu u Kur'anu rekao, u idat lil mutaqim, džennet je pripremljen bogobojaznim. Da li mi žudimo za tom stepenicom da budemo od odbogobojazni? Allaho poslanik nas podučio. On dovio. Iako je u mnogo hadisa, on rekao, ja sam najbogobojazniji među vama. Kada su ona trojica ljudi došla, odnosno došli njegovim suprugama, pa su pitali o ibarjetu Božijih poslanika. Pa kada su čuli, pa onda rekao jedan od njih, ja ću po cijelu noć klanjati noćni namaz. Jedan od njih je kazao, ja se neću nikako ženiti, kako bi mogao ivati. Treći kaže ja ću neprestano postiti. Pa i Bozhi postanik kaže to nije ispravno. Ali on opet kaže da nego kaže ja sam najbogovojasniji od vas. Hoćete da budete bogovojasni? Ovoj metodu, ovoj način. Ali on koji najbogovojasni insan dovi Allahu da mu Allah podari bogovojasnost. To je nama ders, to je nama veliko upozorenje da nas u ovim teškim vremenima da plaćeš svome gospodaru, gospodaru, učini me bogopojasni. Daj da budemo doniji koji će poštovati tvoje granice, koji će se tebe bojati i javno i tajno, jer to to je suština Islama. Nije suština Islama da iziđeš na ulicu tobe Arabi, hajde da kažemo, u nekom svojstvu licenjernom, pred ljudima radiš jedno, a kada se osamiš, a vidjet ćete žestoki i prijetniji, kaže Allah, posanika alihi sallatu wa sallamu u jaredostojnom hadisu, bit će u mom ljudi koji će doći na sudnji dan, ima će dobri dijela kao brdo tihami, velika brda u arabskom svijetu. Kaže, pa će ih Allah učiniti prahu, Sada ja sami začeli, šta je Allah u Kaže, Boži poslanić, oni govore vašim jezikom. Oni su vaši potomci, kaže, od vaših koža zajedno žive s vama. Oni, kaže, klanjaju noćni namaz kao što ga i vi klanjate. Pa gdje je problem Allah? Kaže, ali kada se osame sa Allah ovim granicama, tada i krši. Kako to danas primijedno i dostu, dostupno ljudima... Osami se sa Allahovim granicama, sa Allahovim zabranjama i će nikada te ljudi ne vidi. Zato nije jedna vrsta licem ponašanja pred ljudima. Si neko i nešto, a kada se osamiš. Zato kaže Šešan Kiti, poznatim u fesir današnjice koji preselju, a kažemo današnjice živiju u današnjem vremenu, u sum poznatom tefsiru, Edwaur Bejan, Kada govori o ajetima gdje je Allah Jeršanu na više mjesta u Koranu, kaži Allah zna sve što ljudi radi, Allah zna šta je u grudima vašim. kaže ovo je najveći upozoritelj koji je Allah spustio sa nebesa na zemlju da kaži Allah zna šta vi mislite. Pa kako onda se ne gospodara da iziđeš pred ljude i gluniš nekog pobožnjaka, a kada se osamiš bukvalno kao da kažiš pa gospod, ti mene sad ne vidiš. Ako si svjestan da te Allah tada vidi, pa kako možeš sebi dopustiti taj uksus da radiš nešto, a Allah te vidi, a kad si pred ljudima, glumiš nekog bogobojaznog insana. Zato to ona riječ, vraćamo se, boj se Allah, ma gdje bio. Zato, moja draga, znači Allah u Bosaanike Tamo u Suri, je taj Furkan, gdje Allah i Jeršanu govori o svojstvima Robova milostivog. Između ostalog, oni kaže, govori, Rabbena heblena min ezvađina wa dhurijatina kurrata ajun u ođađalna li l imama. Gospodaru, podari nam radost oka u našim suprugama i u našim, u našim potomstvu. I šta još govori, kaže. I učini nas vođama, imanima, bogobojaznih. Ne samo bogobojazanih da budiš rođan, u koga će se ugledat bogobojazni. a taj bogobojazni, on se i na ulici boji Allah, boji Allah ali kada je u kući sam. Iz tog razloga, tu kad se vlada šeitana, zato je Allah obječao na toliko mjesta u Kur'an, onaj ko se Allah istinski boji, da je za njih džennet prijevila. Zato kada su upitali Allah oko slanika se sr. sr. šta najviše ljude uvode u džennet, šta je kazao? Dvije stvari. Tko će nam kaza šta je veliko? Et takva... Huluh, bogobojaznost i lijepo ponašanje. To su dvije stvari zbog koje najviše ljudi ući u džennet. Bogobojaznost. A šta je kaže što najviše ljudi uvodi u džehennem i što će najviše uvest u džehennem, šta je rekao? Jezik i spolni organ. Zato danas, kada vidite... Odakle najviše dolazi grijeha i gdje su ljudi najviše otišli u Belaj, jeste spurni organ i jezik. Ovi, ajde i nazovemo nepraktičali vjeri džahili, njima je najveći Belaj da prostite strast. On je da ga uporediš sa stokun, to je uvreda stok. Jer stoka ima svoje prohtjeve, krava jednogodišnje da prostiš, traži vola i ona to završi go, ovaj dunjalučki insan, on traži vola svaki dan. Zato Boži boznanji kaže, najviše ljudi će otići zbog spodnog organa i zbog jezika. Imamo drugu stranu, oni koji su praktičari, njih najviše košta jezik pa čovjek počne klanjati mjesec, dva, tri, ufura se pročita, tri strance od Rijazos Alihina, četiri strance od Rahikul Mahtuma i još eventualno da kakav letak dobije dole onaj na čaši i onda ti on postaje ševul Islam u svojoj mahali. I onda ovaj daj ja je murčija, ovaj izišu izvjeri, ovaj, ovaj je smotan, ovaj ne zna, ovaj zna, ovaj je autoritet, ovaj je kvalitet, On niski ne zna navesti stvari koji kvari avde sa dokazima. Ne zna bez dokaza, kakva dokazima, za njega su dokaze, on ne zna u osnovi šta je u šarijatu, dokaz. I zato će ga njegov jezik žestoko koštati. Zato ovaj hadis, kada bi samo sjedili večeras i komentar svelo ovaj hadis, toga nam bilo dovoljno. Šta najviše ljude uvodi u džennet? Takvaluk. Husnul huluk. Nama prigovaraju, kaže, oni na predavanjima, samo malo, malo lijepo ponašanje. Malo, malo lijepo ponašanje. Da, i tako će ostati. Jer je to poruka Božih poslanika. Mi hoćemo da što više ljudi uđu u džanet. Pa i pozivamo lijepo ponašanje. Također... Samo da kažem, ako budemo išli ovim tempom, došli smo od do četvrte strane, a ja imam 37 strane. Tako da, hoćemo od dosaba, završtama, Allah zna. Koliko, koliko ste vi pripremljeli kasetu da možete primetavati? Također, Allaho poslalnik alaihi salatu wassalam, od stvari koje ukazuje na bitnost bogobojaznosti, jeste i to da je izrekao o bogobojaznosti mnogo hadisa. Jedan od ovih koji smo malo prije citirali, Čak bogovojaznost u pogledu stvari koje mi nekada, nekada možda ne bi ni, ni pomislili da se tu bogovojaznost manifestuje. Što nas uči. Jedni primke Allaho poslanik je ušao u jedan takozvanji arabitu, to zovu vrt. Znači jedna bašta koja je ograđena zidom. Pa kada je on ušao, Allaho akbar, onaj koga je Allah poslao kao miluo svjetovima, kojeg nažalost nisu spoznali, zapadnjaci, deva kada ga je ugledala, deva, zaplakala je. Požalila se Božijem poslaniku na svoga gazdu, da je nehrani i da je pretovara. Blavo ekvar. Životinje mu se žali. Pa kaže Božiji poslanik, ko je vlasnik ove devije? Pa kažu taj taj mladić. Pa ga je Božiji poslanik pozval i kaže, boji se Allaha u pogledu ove životinje. Pazite, bogobojaznost u pogledu životinje. Ako je Allah i njegov poslanjik i vjera propisala bogobojaznost prema životinjama, vi znate onaj hadiz da je žena ušla u džehennem zbog mačke. Da je prostitutka ušla u džennet zbog psa. Ako je to u islamu naređeno, pa kako je onda naređeno da čuvaš čas brata muslimana, a još više čast brata muslimana koji je pozivaču Allahu suhanu wa ta'la djeru. Također jedne prilike je došao je čovjek Ebu Sa'idur, hudri u poznatom asab pa kaži oporuči mi nešto, daj mi savjet. kaže hoćeš li da ti dam savjet koji je meni dao posanjik? Pa kaži, boj se Allaha jer je to, kaže glavnica i medka u svakom pogledu. To je najbolje što moši imati, da se bojiš Allaha. Također od stvari koje nam ukazuju na bitnost ovoj tematike, jeste je i činjenica da je Allah opusanjika ali i tek smo više puta, u više slučajeva ljudima govorio da se boji Allaha. Jedne prilike je došao Numan ibn Bešir, Pa je jednom od svojih sinova dao poklon, hediju, a jednom nije. Pa je njegova supruga rekla, ja nisam zadovoljna satim, otiđi Božiju poslaniku, pita ga za to. Nek' ti on to posvjedoči, je to ispravno? Pa je otišao, pa kaže Allaho poslanik, Ittehullahe, bojite se Allaha, wa'dilu bejne euladikum i budite pravedni prema svojoj djeci i među svojom djecom. Ali po, kako počni, boj se Allaha. Znači imamo mnogo tu, braću moja draga, argumena koji nam ukazuju na bitnost ove tematike, ali evo ja sve želim da, da to nekako onaj skratimo, da počnemo na jednu drugu temu, a to je uzvišen Allah Đelšanu u Kur'anu, znači ovaj pokušajmo u su temu vezirati za Kur'an. Na više mjesta u Kur'anu Allah Đelšanu spominje bogobojazni to da je njima pripremio džemnet i onda spominje svojstva tih bogobojaznih ljudi. Mi, kao vijednici, bi trebali da imamo taj vild u kojim se družimo sa Kur'anom, čitamo, i sjećate se dole u bkc kada smo govorili, da čitamo Kur'an na način da kada Kur'an govori o mu'minu, da ti sebe prispituješ tu, ima li mene u tim svojstvima. Kada Kur'an govori o licenjerima i ne da ti gadaš ima li tebe u tim svojstvima da ih ostaviš. Pa tako, znači imate više kur'anskih hajeta u kojima Allah Đeršanu govori, i opisuje vjernike. Među najpoznatnjim jesu oni ajeti na početku El-Bakare, koji naš narod poznaje kao Elif la -Mim. Allah džaršanu kaži, Elif La-Mim velike il kitabu, la rejbe fihi, hudan lil mutaqim. Elif la to je knjiga u koju nema nikakve sumnje, upustvo bogobojaznima. Zarez pojašnjava gospodar, ko su ti bogobojazni, pa kaži, el-levine ju'minune bil-gajb prva i najbitnija stvar kod mukmina jeste vjeruje u gajb. Koliko puta naši bošnjaci u džamijama slušaju ove ajete i onda izviđe u džamiji i kaže a ko je se vratio dotuda? Mislići na Ahiret. Ne znajući da je rekao riječi kojima je negirao stotine ajeta, stotine hadisa, riječi koje su teške Ne postoji riječ koja može upisati težinu tih riječi. Normalno, on je to rekao iz neznanja. Ali pitanje je da to neznanje ima više svoje opravdanje. Na svakom koraku džamije, na svakom koraku knjige, na svakom koraku je dostupna istina. Ali, to je jedna zasebna tema. Kad najbitnije svojstvo kod mukmina jeste da jukminune, bilodajib, vjeruju, u ahiret, onog momenta kada čovjek viruje u ahiret. Znači, taj insan, život sa tim insanom je drugačiji. Jer čovjek kada on živi i kaže koji se od da vrati u smislu, to tamo nima ništa. On onda nije daleko da se izjednači sa Hajvanom u mnogim postupcima. Zato už zašto? Koji nevjernici? Zašto su danas nevjernici otišli toliko daleko? U nemoralu, I mnogo toga, u nepravdi. Zato što se ne boji Allaha i ne razmišlja da će doći dan da će polagati račun. Za njih je život unjavučki život. Žele da to iskoristi po njihovim parametrima na što je bolje mogući način. Ali Momin on vjeruje u Ahiret. On se boji bukvalno da zgazi mrava na putu. Kamo li da nanese nekom veću nepravdu? I zato je to svojstvo. Vjeruju u gajb. Vjeruju u džennet. Vjeruju u džehennem. Vjeruju u kabur. Vjeruju u sira čupriju. Vjeruju u kabursko ispitivanje. Vjeruju u nizane i vage koji će biti nasljednjem danu i vaganje ljudskih dobrih i loših dijela. I kada imaš čovjeka takvog, sa njim je odmah lahko živjeti. Ti imaš tada alatku s Skoin, možeš odgajati tog čovjeka. Sjećate se kada smo navodili u BKC, kada Allah džalalšanu govori u suri Mutaffifin, teško se onima koji zakidaju, zakidaju kada vagaju, pa dalje i onda kaže: "E la yaẓunnu ulā'ika annahum mad'ūsūn azar." Ne znaju oni da će biti proživeni. To čovjeka mu'mina odgaja. Zar ne znaš da ćeš biti prošivljen? Kad vidiš čovjeka da radi nešto što je zabrajeno, kad mu kažeš, pa zar ti hmm. ne vjeruješ da ćeš zato polagati račun? Nakon toga uzviš njelađa što on kaže, oj uklimo okay, nas sada, i oni nama se obavljaju. Nažalost opet kažemo, bošnjaci dođu na mevlu, sjedne, okupe se, slušaju Eliflamin, ali im nema ko pojasni taj Eliflamin da im kaže, ovaj Eliflamin kaže da je svojstvo mu'mina, onoga koji se boji Allaha i onoga na kome su obećani dženneti, da klanja, da namaz obavlja. I od onoga što smo i mi dali, od i nafaki udjeluju, i zekat izvajaju i dobrovoljnu sadaku daju. I oni koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije, Ta kada pogledate muslimane њих halu pogledu погледу odnosa prema nevjernicima kroz tu prizmu. Ja znam naši muslimani kad hoće da uvredi nevjernika da la o oprosti osnjem Isusa. Veli to je tamo nešto vaše. Tokma ku jedan, ne znaš, ta, ne, znaš, ne znaš osnove vjere. Mi muslimani vjerujemo u sve poslanike. Negiranje jednog poslanika je negiranje svih poslanika. Nakoliko mjesta Allah Jeršanu kaže u Kur'anu, kada govori o Adu, o Semudu, o Salihu, kada su negirali jednog poslanika, kaže uzvišenja Allah, negirali su poslanike, ostali. Tako mi imamo muslimari koji ne znaju kako ispravno da vjeruju u pogledu Isari i se ratuje se nam. I on da nešto obsuje tamo nekom, onaj, Katolik on da Allah oprosti Isusa. Što je džahru, što je neznanje. Također od e, ajeta koji nam govori o mu'minima, mutaklijama, bogoboja s njim jeste Kur'anski ajet u suri El Baqara 177. Gdje Allah Želšanu kaži Nisi albre antu wallu wuguhukum qibla almashriqi walmaghribi. Maqam. Nija dobročinstvo samo u tome da se vi okrenete ili istočno ili zapadno. Šta je dobročinstvo? Saćemo vidjeti, a nakon toga će Allah dželejalu šan ukaza da su to svojstva bogobojazni. Pa kaže da vjerujete u Allaha, da vjerujete u Sudni dan, da vjerujete u meleke, da vjerujete u knjige, da vjerujete u poslanike, da dajete od svoga imeta koji volite. Vidjet kada nam dođu sad Ajti, Suri, Ali, Imran, kada Allah Jerašan upisuje mutetije, bogobojazni, jom fekune, fisara i valdara, udjeluju, udjeluju, i kada imaju puno, i kada imaju malo. To su svojstva bogobojazni. Kod nas, kad čovjek hoće udjeliti sad aku, prvo što mu šeitan dođe, kaže, pa, ti je koji imaju više bolan od tebe, tišde, jel kad ima nešto? To je tako providno, providno da... Ajde, pa udjeljuju oni koji imaju. Št, kako li nima šetan prič? Ali bitno je da nas, Afrika, nam kaže nemoj ti sad dijeli kad ima gdješ, djel ćeš. A svojstvom otetlija jeste da dijeli i kada su u blagostanju, i kada su po U ovom koranskom, a je to Allah, jer što vam kaže, oni udjeljuju imeta koji vole rodbini, jetimima, siromasima, putnicima, namirnicima i onima koji traži, oslobađaju... Robove svojim imetkom i opet, oni obavljaju namaz, oni daju zekjat, oni ispunjavaju obećanu, ono što su obećali. Svako od nas treba sada sve ovo što se spominje, da vidi ima li mene tu. Ne bi li ja se ukrcao na onu kompoziciju koja se zove kompoziv, koja vodi u dženet, mutatin, voz kojim će pisat Bog o bojazni. Da li ja ikako mogu potpasti? da se ukrcam sa njima. Pa kaži, oni ispunjavaju ono što su obećali, oni su strpljivi i kada im je teško stanje i kada su iskušani, kaži, u laike levine sadeku, u laike humul muttekun, to su oni pravi bogobojazni Allahovi robovi, koji imaju pri sebi sava svojstva. nije samo bogobojaznost da se okrineš istočno ili zapadno imamo još kur'anskih ajeta ja se bojim da ćemo onaj evo ovi ajeti koji smo sponeli sure Ali Imran 133 ajet uzvi še kaže Allah je zašanu kaže وَسَارُّوا إِلَى مَقْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّنَوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَتْ لِلْمُتَّقِينِ požurite prema jennetu čia prostranstva su kao prostranstva zemlje i nebesa Kaj, koji je pripremljen? Ko? Dženet za bogobojazni. I onda uzvi ženjala, opisuje ko su ti bogobojazni, pa kaže za one koji kada su im obilju i kada su u oskurici, udjeljuju. Znači, to je prvo svojstvo u ovom ajetu. Koji srđbu savlađuju i ljudima praštaju. Da li savlađujemo srđbu? Da li se trudimo da ih savlađujemo? Da li praštamo ljudima? Da li se pokušajemo odgojiti u tom svojstvu, da nešto nekom nekome halalimo i oprostimo. Također, kaže, a Allah voli onih koji dobra dijela čini, što je svakako veliki postavik da čovjek bude od onih koji dobra dijela čini, i za one koji se, kada grije počini, kada se prema sebi ogrješi, Allaha sjeti i oprost zamoli. To su sve svojstva bogobojazni. Šeitan može navesti čovjeka da uradi grijeh, ali... Svojstvo mu tekija, bogobojaznih, jeste da se tada kada uradi gdje, trzni. Astagfirullah. Prevarim je šitan. Kaj je se Allahu subhanu wa ta'u? U alam sirru. I oni, kaže, sjesno ne ustrajavaju u gdje smo. Zapam te, braću, moja draga, veoma bitna stvar je, šitan može čovjeka, ashabi su bili ashabi, pa su znali napraviti veliki grih. Ali kako su oni nakon toga se ponašali? Da li su ustrajavali u tome? To nije bilo svojstva Ashaba. Da su ustrajavali u grijesima. Moglo se desiti da Ashab uradi grijeh. Ali da ustrajava, ne. Tako i mi danas. Nemu da gubiš nadu u Allahu, milosti Allahu, rahmet. Kada te šeitam prevari da uradiš nešto što ne treba. Ali se istu moment da pokaj Allah. To je svojstvo bogobojaznih. Da se sjetiš Allaha. Da od Njega oprav zatražiš a nikako da svjesno u grijevu strajavaš. Nakon toga, vraću moja draga, nakon što smo govorili o kuranskim ajetima, iako ja sam vam rekao 150 ajeta koji govori o takvaluku, ja lično smatram da čovjek kada bi uzio kuranske ajete u kojima je spomenuti samo riješ takvaluk, bogobojaznost, te ajete kada bi ih preveo, kratko prokomentarisao, Znači, da bi to izašla jedna izuzetno lijepa knjiga. Kažem da mi ovo što večeras radimo, znači, to je unakažavanje ovej tematike. To je rezanje ovej tematike, znači, sa svih krajeva. Znači, 150 ajte, mi samo kada proštala 150 ajte i samo ih preveli, treba nam možda sati, A kamoli, znači, da to nešto prokomentarišemo. Napo što smo govorili o mjestu bogobojaznosti u životu vjernika, o ajetima i hadisima koji kazuju na bitnost bogobojaznosti, naša potreba za bogobojaznost. Šta je to u stvarnosti bogobojaznost? Nakon što smo govorili o svojstvima, nekim svojstvima bogobojaznih ljudi, dolazimo do kuranskih ajeta opet koji nam govori o plodovima, jer insanku insanku je takav, voli kada čuje plod za to i to je takva stvar, dobiva više morala da to pokuša izgrabiti kod sebe. Pa primjer radi, kaže Uzvišenja Allah subhanahu wa ta'la u suri At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَ Ona Onaj ko se Allaha bude bojavu, kakvu nagradu ima, kaže يَجْعَ لَهُ مَخْرَجًا daće mu izlaz iz njegovih belaja i problema i obskrbiće ga, ga, Odatvije se i ne nada. Dvije stvari kada ne bi bogobojaznost. Znači ovo su koristi Dunjalučki Imamo koristi podijeljene su u dunjalučke i ahiretski. Dunjalučka korist da onaj ko se istinski Allaha boji, Allaha će mu podarti islas. I šta? Obskrbiće ga odatvije se i ne nada. Subhanallah, kako su to dvije, dvije divne koristi. Da znaš da imaš gospodara koji te neće ostaviti ako ti budeš iskren u rop. Kada nešto želiš učiniti u životu, pa dali da to uradim ili ne. U smislu dosta puta se u nas ljudi treba nešto da ostavi radi Allaha, da li u pitanju posao, dali ovo, dali ono, žena hoće da se pokrijem, ako se sutra pokrijem Dobiću, odkaz, šta ću, kako ću se udati, brat, ako počnem klanjati, kako ću na poslu, kako ću u školi. Znači mnogo je to. Ovaj aje dolazi do izražaja tada. Onaj ko se boji Allaha. Ti to radiš radi Allaha. Jer se bojiš Allaha. Počinješ kanjat radi Allaha. Počinješ nositi mahramu kako je u žena radi Allaha. I, I tako dalje. Znaj da te Allah nije će ostati na cjedilu. Možda ćete iskušati da vidi koliko si ti siguran. hasi ben naso i jutra punijem pulu, a men na Bogu umre i ušte, zamisli ljudan vjerujemo i nema iskušiti. Ne, doći iskušini. Ali znajdete Allah neće ostaviti. Nakon toga kaže i daće mu obskrbu. Pogledajte ovdje, možemo reći, zašto većina ljudi griješi ili zašto većina ljudi ostavlja Bogu bojasnost? U velikom broju slučajeva trka za nafaku. Pa mu Allah Jevršanu ovdje odmah kaže, he, onaj koji se Allah boji, Allah će mu dati izlaz, i šta? I obskrbiće ga, odakli se i ne nada. Subhano. Vi znate kada čovjek ima, primjer, raditi svoj posao, on zna šta ja znam za radio i platu 800 km. Ako ima, nekod ima tako do odplato. I on zna, on već u toku mjeseca pravi sebi raspored, hm, doćem na kraj mjeseca 800 km. Trebam 100 da za ovu, 200 za onu, 300 za onu I pravi raspored. I ta nafaka koja će njimu doći, to je lijepa nafaka, ali to nešto što ono čekuje. Ali kada ti dođe nešto, neka tetka, ona nešto je poslušala na neki ders, bila polupjana i ona tebi pošalje samo preko Vesterinu, i ono kaže, otiđi 100 dolara si dobio. A ti nisi njih planirao da će ti doći. To je najslađana nafaka da ti nešto dođe, a ti ga nisi uplanirao u svojim nekim tamo parametrima. A e i zato alađ Žešanu kaže obskrbiće ga od tuda, dakle on nije nikad ni pomislio. To je najislađenje. A zato ti Allah daji kao zaslugu za tvoju bogobojaznost nešto najislađenje. Ne kaže obskrbiće ga. Da li rekao Allah, obskrbiće ga, to je dobra nakrata. Ne, obskrbiće ga od tuda, on nije ni pomislio da će doći, od tuda dođe. Pogledaj nagradi za bogobojaznost prvo dođete šest vlas. Ako se na lahr austri. Ako to ono bude ili jedno jer tu pokušać uklanjat pa ako Allah mi da izlazi i ja sam dobar usle. Ne bude ja se vraćam opet na stari kolosi pozim na uskim tračnicama. Ako bude okej okay, ja se širim malo. To znači tvoje imanje ko ga gore žalozine, a u boji ili su provideni misli. U ime Allaha. Zato je bilo ashaba iz jačine njegovog jetlina. sa konjima krenu preko vodi. Nisiš da li je u, trun, u srcu tog ashaba bio trun sumnje i šetka da li će njegove kopite od njegovog kona potoniti u rijeku. Onda je trun sumnio, tebi kopite propale. Ali on kreće sa jetlino, sa uvjeđenjem. Bismila, čitava vojska kreni preko velike rijeke da se kopite od konja ne smo kreni. I e, to nije braćo moje draga, nisu nikakvi crvenkapci, nisu nikakvi štrumfovi, nisu nikakvi crtani filmovi, to je zabilježeno sa vjerodostojnim lancima prenosilaca u historiji islama. I ne samo jednom koliko puta su se dešavala takozvani kerameti pomoznim ljudima, čistitim moralnim ljudima. Ono momenta kada se osloni na Allahov Znači prvi Aj da kažemo, upload jeste da će olađ džalšanu pomoći insana koji ga sistinski boji i da će ga obskrbiti. Drugi jeste da ćemo njegove probleme, njegov život učiniti laganim, zato kaže olađ džalšanu istoj suri u sljedećem ayetu. Uman yata tinlah yaj'al lahu min amrihi yusra. Njegovo kaže pitanje, njegovog, njegov život ćemo učiniti jesir. Zato mi učimo radbi jesir. Jesir, jesir, isti koji je gospodaru olakšan, učinit će mu njegove probleme olakšan. Također, onaj ko želi putem ilma i znanja da krinje, najbolja obskrba koji treba da ima jeste takvaluk. Kaže uzvišnji Allah, وَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ Bojte se Allaha pa će vas Allah podučiti. Allah će vas podučiti. Ali kada? Kada se budete Allaha bojati. Također, jedna veoma, jedna veoma interesantna korist koja proizilazi iz Bogu bojasnoga nam je danas kao nikad potrebna. Jeste, dana Hruzvi Šenjala i Žalšan kažu u Suri Lenfal 29. ajet Ja iju el ladine amenu in tette kullohe jeđe'allekum furqana. O jednici, ako se Allaha vi budete bojali, Allah će vam dati furqan. Šta je furqan? Furkan kao što kažu mu Fesiri, mogućnost da rastaviš istinu od neistine. Allahu akbar. Danas, u vremenu, sekti, smutnji, iskušenja, prevrnutih činjenica, veoma teško je se snaći na terenu. Svi kažu da su pravu. Oni dole što obožavaju krave, oni kažu, mi smo jedini ispravni. Ovi koji psuju ebubekra Bekra, Omera, ali oni kažu, ovo je jedini din perzijski koji je isprava na planeti. Ovi koji letaju na čilimima i provadaju se mačevima i isklaču po stapovima, oni kažu to je jedino, mislimo mi smo jedini. I dalje i dalje nabra. I te i svi kažu, rekao Allah, rekao poslanik, sad jeli poslanik, jel to izmišljeni hadis ili ajet onaj kad se zove sa je to upitno. Ali svi se na nešto pozivaju. I ti u tom živiš u tom. Hajde da kažemo košmaru informacija dezinformacija istina se prikazuje neistinom ljudi koji praktikuju vjeru prikazuju se u najcrnijem svjetu ljudi koji koji žive ispod ko stoka su aj neka obrazovani kulturni oni su oni su znači niko njih ne proziva koji se drogiraju koji ovo koji onu razgoličeni tisuci ok. onda ti dođeš u slabosti svog imana, u, u sumlju, u šupu više, pa gdje istina? Allaha se boji, Allah će ti dati da vidiš istinu. Zato kad vidiš čovjeka, zoveška ja vidim neki momaka, onaj, bude jedno vrijeme, tu negdje, da kažemo, na, na istini, pa onda počne negdje lutat, nešto traži, a bim je pustika. Ako bude iskren, i ako bude se boju Allaha, neće ga Allah ostaviti. Zapamte šta sam vam rekao. Nije će ga Allah ostaviti. Ako bude iskren, kaže gospodaru, ja ovo sve što radim, zaista radim, ja hoću hak, hoću istinu. Bez pristrasnosti prema nekom. Imaš ljudi, ja tražim istinu, ali istina dolazi od mog šiha. Ali a ja tražim istinu, ali samo on zna istinu. To bi se to istinu mač korijepi neke pronomsa od apog istina istinu, kad ti dođe istina, kaže Boži postanijek, evo, u Revi za, za Iblisa. Sada je tako je, uahuak je zub. za Aetul Kursi, koga ga prouči i tako znate poznat, onaj Avis kaže, on je lažljivac, a ti tada rekao istinu. Znači i od lažljivca se prijiva ta istina kad dođe istina. Ako si takao da ćeš prijivati istinu kad ti dođe od bijelog, od crnog, od starog, od mladog, od narodni muslimana, ali je to istina. Zapam da te Allah neće ostaviti. I Allah ti dati da vidiš istinu istinu. Ali ako ti sebi ponad postaviš parametre za istinu, e onda izvinjajmo se. Istina će ti biti onako kako ti sebi postavi u parametre da je tu istina. Zato kažemo ovaj kuranski ajet u suri je velika en far je veliko obećanje bogobojazdima. Ako se budete bojali Allaha, Allah će vam dati furkan, Daće vam da znate gdje je istinota istine. Vallahi da nema bogu bojaznost. Drugog ploda osim ovog u današnjim vremenu ne treba nam ništa više. Da se danas nađeš u moru ovih iskušenja to je više nego dovoljno. Također jeste od plodova da će uzvišeni Allah onim ljudima koji ga se boje podariti blagoslov, beričet. Što je nama danas više nego potrebno. Pogledajte samo kako vrijeme prolazi. Pogledajte samo kako se i metak troši. Dobiješ platu, za dva dana i nema. Gdje si je potrošio ne znaš niti. Neko rekao, ajde sad Boga napravi listu gdje je otišla. Ne znaš, ali je otišlo. Sjediš od podnije do jacije, ti neko kaže, jesi li jednom rekao estakfirula? E onda kažeš, estakfirula nisam li jednom rekao. Vrijeme prolazi. Ibn Uteimi je napisao, od Ikindije do Akshama napisao u Vasitijsku akidu koja se danas uči na fakultetima par godina. I mnogi drugi učenjaci, imam nevevi i drugi velikani, kada se sračuna koliko su dnevno pisali, to nemoguće da ljudski razum može shvatiti. Ali mala potari ubričit, dao im blagoslov. Kaže uziši Allahu Subhanahu taala, "Wa law an ahla al-qura amanu wattaqu, la fatahna 'alayhim barakatin min as se stanovnici zemlje, šta kaže? Prvo, amanu, da vjeruju. I da se boji Allah. Mi bi im otvorili beričet i zemlje i nebesa. Alikat po dva ajeta, da vjeruješ i da ga se bojiš. Ja vjerujem, ali vjerujem i ja ode u birtiju. A bibi, ti ako umriješ od gladi, ne, ne smiješ ništa reći. Da vjeruješ i da se bojiš Allah. Tada očekuj rizk, tada očekuj napaku, tada očekuj berit će ono mi što ti Allah dao. Također, bogobojaznost je jedan od pokazatelja i od uvjeta da dijelo bude primljeno kod Allaha. Kažu uzvišeni, Allah inama je teqabbelu Allahum minel mutaqeen doista Allah prima dobra dijela od njegovih robova koji ga se boji. Zato je bilo seljefa koji kažu kada bi znao da mi Allah samo jednu seždu prijimio ja znači da sam potpao pod ovaj ajet jer Allah ne prima prijima nijedkog osim od bogobojaznih. Što znači, kaže, kad bi znao da je ja Allah primio samo jednu sređu. Znači da znam da sam potpadam pod ovaj ajed, kaže, ne bi se bojo u smrti odma sutra. Znači da znam da potpadam pod ovaj ajed. Innamayetakbarulloh minelutakim, zaista Allah prijima dobra djela od onih koji ga se istinski bojimo. Također, imamo ahiretske koriste Nas sahirac je puno i neinteresuje nas, pitno nam je samo što gleda dunjalko da čopimo. U svakom slučaju, najbitnija korist provučena kroz mnogo ajeta jeste da je uzviši Allah džeršamu džernet pripremio za bogobojazno. Čovjek ne bi ništa drugo osim kaži ja ako budem bogobojazan da podpadam po tu skupinu za koju Allah pripremio džernet, šta ti više treba? Također, Jerujte, ja imam preko dvadeset do trideset koristi a ahiretski koji je uzvišen, Allah obećao u Kur'anu za oni koji se budu istinski allah bojali. Ali evo, želim da dođem do ovog zadnjih dijela našeg ovog druženja, koji smatram da je veoma bitan i možda najbitniji dio. Nakon što smo spomenuli da čovjek koji se boji Allaha imaće će dunjaški koristi ima će, će ahiretski koji je najveće Allahovo zadovoljstvo Allahovi جننتی Allahove hurije i dalje i dalje i dalje Sada se na kraju nakon što smo govorili o svim ovim faktorima postavlja pitanje dobro kako to svojstvo jačati kod sebe Kako to postići jer nije braću moja draga dovoljno da mi sada nešto ispričamo lepo je biti bogobojazan lepo i lepo i lepo i lepo i ajmo kući Dobro, šta ću ja da sad da radim, da ja budim u toj ekipi? Prva i možda najbitnija stvar jeste istinska spoznaja gospodara. Ja to dosta puta kroz predavanja spominjem, oni koji slušaju znaju. Onaj čovjek koji spozna istinski gospodara kroz njegova imena i njegova svojstva, neminovno, neminovno će se bojati gospodara. Zato smo spomnjali onaj govor Šija Šankitija, mama em, Emina Šankitija, koji kaže, najveći vajst kojih je Allah spustio sa nebijesa jesu ajeti u kojima Allah govori o svojoj veličini i govori o svom sveobuhvatnom zdanju. Allah zna sve. Allah zna šta govorite. Allah zna šta vam je u grudima. Allah zna šta gledate. Allah sve čuji. Šta hoćeš? Kako se ne bojati nekoga koji te vidi gdje god da si? Koji čuje sve što ti govoriš? Koji je dao omeleke koji će zapisati sve što uradiš? Koji će na sudnjem danu zapečatiti tvoja usta pa će protiv tega se došti tvoje ruke? Zdraš se njega ne bojati? Ako njega spoznaš da je u, u, u njega u njegovoj ruci je na nafaka za nebesa i zemlju. Ili onda moguće čovjek kaže ja ću privati ti posao na kojem ne mogu klanjati jer u pitanju je nafaka. Čipa, lupo si najosnovniji lončiće o islamu. Sumnjaš mu nafaku kod koga je? Kod vlasnika firme ili kod Allaha? Ovo ne znači sjedi kod kući, i nabavi onaj sad što imaju ni veliki, onaj što može deset ljudi sjesti u kruk i zikriš, ti sam već, šta će Allah? A? Rizkeva Allaha i polako. A to je opet u kolizi sa našom Akidom. Naša Akida ti kaže trudi se, radi i oslan se na Allaha. Ko što se oslanjao Allah u postanik. On kada je činio hijđru mogu je reći gospodaru ja hoću hijđru da učinim upobjela dana učinim da niko kriša mene ne vidi do meke dok ne stignem da je između mene i njih vatra. To Allah mogu dati. Allah nama dao ders u tomi da je Božji postanik toliko razloga poduzeo i na kraju kada je došao sorata inu malik za njim, bukvalno i suko, sabni za njega, čuje se to pod i ta Božji postanik ide i učin kurva. Evo Becker se okreći i gleda, će li doći, neće li doći, ne iz prema sebi, iz ljubav prema postaniku. Božji postanik, ja sam poduzao sve što sam mogo tri dana očuo pećinu, krenuo u kontrapravcu i znajio najboljeg vodiča kojih sam mogao krenuo, tako uradio, tako, ja više nisam mogo ništa uraditi. Ja sad samo mogu reći gospodar, čuvaj me. Ali da je krenuo upo danas, da eto, ja ode sad u me. Ha. Ne je tako, meni danas, osloni se na Allah, privati poso koji možda neko drugi neće privatiti. Ne vidim, ja uću na faku, halal, kopat, čistit papire na ulici. Ne interesuju, ja ući da mi je na faku. Završila stvar. A čovjek dođe, aaa, ne mogu ja privati taj posao, ne mogu ovakav, ne mogu onakav, zakazala risk, zakazala na fakat. Znači, braću moja draga, ne ide tu tako. Zato kažem osvansna Allaha i nakon toga poduzeti sve što je u našoj mogućnosti. Zato vraćamo se u ovu tematici istinska spoznaja gospodara to je najbolje svojstvo jačanja takvalu kod insana Kad dođeš i hoćeš ukucati na YouTubeu kelime riječ seks kad klikneš s e i hoćešješ ono samo da klikneš na x a ti oh vidi gospodare šta će ja danas u njemu da nešto sam ja to radim On me sad vidi On me sad čuje, Meleki zapisu, dvoje slova sam zapisao, sad napisam SE, sad mogu napisaći sestra, a mogu napisati seks. <laughs> šta će biti treće slovo? Meleki čeka i da ga zapišu. I to će se čitati na sudnjem danu. Ikla kitabek, ikla Kur'an, još na dunjaku uči Kur'an, jer ti Kur'an rekao na sudnjem danu će ti biti rečeno uči svoju knjigu. Gde nam ti malo pročitaš šta si A kad si tamo bio sam, kad si store žalozine spustio, sad imate neroletne, kad se spuste u pol dana, misliš da si u najmrkljujoj noći. Spustiš fino, laptop preda se i, i šetane oko sebe, za ruke se upatite ringe, ringe, jaja. Ringe, ringe, jaja, došlo čikapaja, da te premađenem u gurnje. Ako si spoznao gospodara, da vidi, da čuje, da zna, da zna šta je u tvojim grodima. Nema tu, znači tu više nemati dileme. Pa je to najbolje zato kažem, čitati Kur'an, čitati ajete o Allahu, čitati knjige koje su napisane o Allahovim svojstvima, ispravne knjige. Pošto imate knjiga koje su, onaj, u tom pogledu, definitivno udalavaju tu i zabludi. Allah za sebe kaže ima ruku, kaže ne, Allah nema ruke. Allah za se kaže ima ruku, ti kažeš Allah ima ruke. Tove jara bi to, bestakle, dok li su ljudi otišli u, u znanju svom. Allah za sve kaže ima rukom on kaže nema ruku. I sad hoćemo čitati to ili hoćemo čitati Kur'an. Čitaj knjige o Allahu, spoznaj svoga gospodara. To će pojačati takvaluk i strah od Allaha. Ja'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi as-sudur On zna ono što vi tajno pogleda Sjediš sa vračunom na nje ženatis, astaghfirullah, oboriš pogled i onda i pogledaš u retrovizor. Al ne vidiš ljud sad ona kad je prošla, oni više nimero retrovizor al ti svoj imaš. Ti je malo i idemo dalje. To Allah zna. Ja'lamu kha'inatal a'yun zna ono što tajno vidi Može se desiti da ti postaviti jer sad to je znači skoro pa nemoguće da prvi pogled ne biš ništa. Alfa Allah pa nas Allah ne duži za prvi pogled. Vidio si, spusti pogled. Al vidio se e sad, ono kad si vidio ona druga sekunda, to ti se zapisuje. A to Allah zna i si gledao sekundonu dodatnu. Ali si stakfirula, spustio pogled i nećeš biti bit pita za to. To Allah zna. I zato kažem, najbolja najbolji metod da čovjek izgradi koje će mu svojstvo pobožnosti jeste, ko što mi kažemo na bosanskom, bogobojaznu, strah od Allaha. Ti kada vi sada nekoga došao i sa njim se posvađaš i ti mu zaprijetiš sa nekim tamo mrgom djelom, e poznaš ti ja tog i tog da te slomi. A ko je taj? ti im kažeš, pa to je faca, on je razbio tog, on je tog, tolki su mu mišići, tamo, vamo. Opišeš mu kada se ono, onda, o, jel to ona? O, to. E, isto to, da vi se bojio Allaha, šta trebaš postići? Saznaj ko je Allah. I završeno, to je najjednostavniji metod. Da bi se Allaha bojio, spoznaj ko je Allaha. Kad ga spoznaš, Bojaćeš ga se sigurno. Bojačeš ga se sigurno. Također, ta činjenica, da je Allaho poslanik upitan, vi znate na hadisu Đibrilu, kada je došao Boži Mislim, pa ga pitao što je to Islam, pa šta je to Iman, pa šta je to Ihsan, najveći stepen u našoj vjeri, Ihsan, kaže Boži poslanik, to je da obožaviš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, zaista on tebe vidi. To je formula, to je formula. O božjamaj Allah kao da ga vidiš. Ako ti njega ne vidiš, znaj da on tebe vidi. Šta god da radiš, budi sjestan da Allah tebe vidi. Završena stvar. Ne, ne treba, ovaj džers je ovdi, samo ovaj džers smo ovdi stavili. Šta god radiš, Allah te vidi. Završeno. Završeno, nema dalji, ne treba ništa ti dalji vajzit. Allah se vidi. Allah se čuje. Allah u za svaki sekund svoga života polaga traču. Završeno. To je takva luka. To je sad versko i smo imali, evo ga. Ovdje je stalo. To je istinska bogoboljaznost, to je takva luka. Da znaš da te Allah vidi. Ako, ako si toliko jak i toliko smijel da kaži znam, vidi ime i sad ću opet griješiti, aferim ti. Aferim te, ako si toliko hrabar da kaš, znam, vidi ime sad, ne Allah vidi ja ovu radim i svjesom. Aferim te. Allah je ta vidjeli ste kako tsunami, kako ruši, kako Allah može dati u momentu, kako je se kroz istoriju dešao da ljude, zemlja proguta, šta je se sve kroz istoriju, kako se ne bojiš Allah da ti u isto momentu u ne propadniš, kako se ne bojiš Allah da onog momenta kad budeš pisao seks i da tako te Allah ukoči i tako ostaniš, da čita planeta dođe, da te svi novina i da svi znaju kako si umru, da tako umriš, ne bojiš Allah toga, a to Allah može sve. Zato kaže, jedan poznati učenjak, kaže, kada ti dođe nagon da uradiš grih, prvo kaže, svoju dušu upozori Allahom, njegovom veličinom, njegovim znanjem. Kaže, ako i to ne prođe, a to to ako ne prođe, znači gotovo, već si pao. Kaže, upozori ahlakom ljudi, da to nije moralno. Sutra neko ne do Allaha hoće da počini blud. Sjeti se da to nije moralno. Bili ti voli da to neko uradi sa tvojom sestrom? Nije moralno. I treći kaže, ako i tu ne i tu padniš. Sjeti se, kaže, falihi. Sjeti se sramote koja se može deskaduti u saznanju. Vamo, glumiš, kapica, bradica, zikliš, učuraš. Elhamnu kella, jehdi kella, gore, dola. A vamo, sestri, šljive nabijaš. Jednu je tu na ljevom, jedno na desnom oku. I, i, dra, i drugi aferini koji dosta dajija, čuje i poznaje kada ga nazovu braća i sestre šta se sve dešava u braku šta se sve dešava preko interneta, preko kamera skidane, džilbaba, hijjaba i ostali dijelova i šta radi muškarci sa tuđim ženama preko interneta i šta žene radi sa tuđim muškarcima preko interneta a što to radi što to rade ljudi koji bukvalno kažu nismo Ha? budi Ako što to radi čovjek koji, koji je u prvom safu i koji vanštinom izgleda vjernik i žena koja izgleda vjernica i onda ti uradi takve stvari. Tu je problem, braću moje draga. Također od načina nismo završili ovo, pa kaže ovaj Mustafa Siba'i ših kaže ako je upozoriš dušu Allahom pa ju upozoriš kaže a hlakom i moralom ljudi, pa je upozoriš sramotom. Kaže, ako se ona na te tri stvari tvoja duša nadazove, znaj kaj da se bliži aj van luku u tom momentu nego insan luku. Insan vjernik, ako mu te tri inekcije ne pale, klinčka smrt, mrtak, planan. Četvrtek vira, recim, kaže živja. Ti si mrtav, ali ti ne znaš si mrtav, umro si. Hajmo zakopati ga živom, volite da te zakopamo. Nekda takav živiš. Ne Allah, ne bojiš se Allah, ne stidiš se ljudi, zakopate treba da se ne učiš. Također, to možemo ako Bog, da i ovo, zato sam danas ja konsultuo sa bračom, to može biti drugi ders. Ovo je ders pod naslovom blago, ne izgubljenu blago, bogobojaznost ili svjetlost bogobojaznosti. Imamo drugi dio dersa, tama grijeha. Da čovjek zna da grijesi Jesu sekundarno slatki, neki grijesi, ali znajte da grijesi, nosi, nosi, takvi takvi boli. A lanja, tolikom puta su mi dolazili e-mailovi, gdje pratili sestra, kaže, počinio sam to i to u, u, u nekom džahilijetskom periodu. Izgori, pojede me iznutra, ja se pokaju Allahu i ono, hajde kažemo, moja te uba je ispunjena, su svi njoj uvjeti, ali me pojede iznutra. Dak danas dok još imaš bil nemoj sebi to čin. Znaj da posle kad se pokaj, ne da misliš, pokajješ se kova parba, sad plava preparvaš crna i ništa se ne vidi. Allah mi ne može. Bolićete to do sudnijeg dana, hoće Allah. Ako budeš momin, zapamti šta ti kažem, bolićete do sudnji, dok ne umreš bolićete. Boljećete na sudnjem danu. Nemoj to sebi činiti. Ako si momin, griješite bol do tvojih smrti. Nije već pokaju se. Valaj ćete boliti. Zato su selefi govorili. Sjećam se grije koji sam učinio prije 40 godina. Uradio ga, pokaju se, ali ga boli. Unutrica. Zato kažem. Kako pojašniti bogobojaznost? Znati probleme koji dolaze iz grijesima. Možemo o tome govoriti mnogo duže od ove temi. Također, Kako jačati svoju bogobojaznost na način da čovjek zna kako šetan zavodi ljude. Jer najveći razlog zašto ljudi ostaju bogobojaznost jeste što im šetan došartava da ne budu pokorni, da budu nepokorni. Onog momenta kada čovjek zna kako šetan djeluje i odakle napada, onog momenta znači on je već sebi dobro pripremio prostor i način da bude bogobojazan. Sjećate se, navodili smo govor određenih učenjaka prvih generaciji, imam i glumufle, jedan hambelijski učenjak. On kaže, šeitan čovjeka fata na sedam njesta. Prvo ga zove u Kufer. To moj najdraži, da te tutni tamo da ideš, kaješ troje u jedno, jedno u troje i to te. To on kaže, ti si moj najbolji ahbab. Ne može to šta ide nakon toga? Novatarija. Pazite, novatarija prije velikog grija. Zašto? Jedno novotarija čovjek kada radi u otariju on misli da je u vjeri. I on nema, nema teorije da razmišlja se pokaju. Zašto se, kajem ja radim vjersku stvar? Zato šetam prvo čovjeka nakon kufra gura u novotariju. Zato što je se puno teže iz novotarije izvučiti od velikog gre. Veliki gre, koji je treća stepenica. Čovjek koji je šlo u Karakiju. A Bibi, on zna da to nije dobro. Ali, hm, ja ću neka to ostaviti. Ovaj koji je u Novotariju, šta će ostaviti Pa ja sam u Ibadetu, on to neće ostaviti. Veoma teško. Zato pazite, šetan prvo zove u kufru, nakon toga ga zove u Novotariju. Nije mu se odazvao u kufru, nije u Novotariju, tada u velike grijehe. Tek. Neće u velike grijehe, tada u male grijehe. Neče ni mali grijehe. Tada ga zauzima muba stvarima od onoga što je korisno. Hmm. Aj dovoj, ajom. Paj malo predala jesti, aj malo, vijesti, aj malo on pročitaj komentare, tamo sestricat ti komentarisala kakve su ti oči, brate dragi, što su ti lijepe oči, gdje si ih kupio i tako dalje. I čitaš ti sedim mjesto da se obrazuješ, da čitaš ono što ti je korisno, jer ne znaš takvari abdest, ne znaš noge stvari u umen, ne znaš učit Kur'an, ne znaš hadise, ne znaš, ne mogu te vjerat, dosta što sve ne znaš i ti imaš, nema čitaš tamo Možda ona cijeli život gore čuva, ređe navlašću ovce i odgovor se prikačila na internet i odgovor tebe ona šamara, razumiješ, da ti zamišljaš da je to neka uh, akademik. I ti se sa njom dopisuješ, ti nju ubjeđuješ, ona gore čovječe samo vidi jelike i ovce, ništa više. I ti kao hoćeš da nju usmjeriš, da ona ne tekfir i da vakod, Ži bolan, nemam vakta, ja zato za te septičke jame bolan, meni je život puno skuplji od toga. E to ti je šeternovast, Haj ti tamo, razumiš? Nema ni tu, ako se mu ni tu čovjekno da zove, onda ga pokušava varat da radi manje vrijedna djela u odnosu na veći vrijedna djela. Pa imaš primjer radi pozivanje u islam, davet, misionarstvo. Imaš zato šlifa, imaš nauke, imaš znanja, Kažem on ne, a već šta ćeš, a vivi, možda će te neko pljuniti, možda će ti neko sutra te uslikati, bit ćeš na nekoj emisiji, tamo ti si, ovo ti si... Sijedi, ti si u uh, hajru, uzmi, te spi, onaj veliki zunišću, uh, deset ljudi, polako, rafalno gruhaš, polim te briga. To je hajda ti rafalno gruhaš, da zikri što je hajda. Ali je puno veći hajda da da ljude dave, ti davetiš, da i pozivaš u islam. Ti što zikriš, to se samo te piši. a kad ti pozoveš nekog, Pa će on pozvat dvojicu, pa ona dvojica još dvojicu. To je takozvani hajir koji ima prijelaznu, znači, hajde da kažemo, opciju nekog drugog. To je puno vrijednije od dijela koja su skučena samo na tebe. Ako tu ne može, To je šest stepenica. I odjela ovaj neki čvrst dorah, onda kaže, e sad dolazi dnevnik, daćemo ja mi tebe na rešetanje. Onda kaže, uključi on svoje armiju šeitane ostale na dvije i na četiri noge koliko imaju, I kaži da ga napadaju drugi ljudi, ne daju ti živiti. Ti čovječe, hoćeš da budiš normalan insan, boriš se za dobrobit društva, pustite me ljudi samo da ja da živi. Ne, ne možeš ti živiti. Svi mogu nositi kratke nogavice, mogu nositi minjake da izviješ ispala u pola stražnici, ali ti ne možeš da vrniti nogavice, ti si problematiče što završiš nogavice. Po njihovim tamo termina, časne i sestre mogu nositi hijab i džilbabu. Ali muslimanka ne može, što nosi, što si nazadna, što ne ideš na more i tako dalje. Tada, on je uključio, to zato kada vidiš da neko proziva vjernike, znaj da je to na sedma opcija. Šek je mu sjeo na glavu i viče, džiha, džiha, e, udri drođan. Ti si mi zadnji metak kojeg imam, ne više, sve sam isključio. Ti si mi zadnja opcija. I zato znajte, ona insan, velike prijetnje se Kur'anom prijeti insanu koji vrijeđa muhmine, Bez onoga što su oni za, što bi rekao naš narod Begair l'hak Ufa uh, ti tresete, a ti ni kriv ni dužan, ti siroma radiš možda najviše za dobro vidiš države i društva, odvraćaš od luda odvraćaš od kamati, odvraćaš od droge radiš da dobro društva i onda on tebe još naprijed u da si mu dala Zapamte, takvi ljudi neće uspjeti Allah će im ponis na Dunjalu 100% Zapamte ovu Allah će takvi ponisti do dunjalu prija hireta. 100%. Ne smijete tu to sumnjeti. Onaj ko vrijeđa mukmine i mukminke samo zato što vjeru praktikuju. I bez prava pogriješio si imenu Pezića Lvedin napravio prekršaj. Ali nisu sve prava do nje. Pezića Lvedin, Nerkeza Smajlagića, 1. On ima svoju adresu, podivnutim njega tužbu i to je to. Ali da svi potpadamo pod koš zato što sam ja napravio Belaj, ne. A to je njihova politika napraviju čovjek jedan prekešaj svi su takvi zapamtite ko to tako radi želi je se bori protiv vjeri zapamtite Allah će ga poništati do njalku 100% Allah. također odnačina kako da ojačamo braću moja draga svojstvo pobožnosti malo smo se toga dotakli jeste da čovjek ne prestane Allahu tovi da ga učini pobožan Tko što je činio Boži poslanika, ako to On dovio, onda smo mi mnogo preći. Također, širijatsko znanje, jedna od najbitnijih stvari koja čovjeka može odgojiti, pojačati njegovu bogobojasnost, jeste širijatsko znanje. Čovjek koji se obrazuje u svakom pogledu, Takav čovjek znači se je dobro naoružao u borbi protiv šeitana, u borbi protiv sekti, u borbi protiv ovoga, u borbi protiv nepravdi. On ima znanje kojim se bori i to je, ako boda, jaka metoda da čovjek ojača svoju bogobojaznost. Također, forsiranje i izgrađivanje svojstva stida kod sebe. Stid je svojstvo, braću maja draga, koji se može i te kako izgrađivati Nažalost imamo ljude koji mislije da je to nešto se rodi iz i ni završena stvar. Ne. Koliko je ljudi koji su nekada u kufru ili u džahilijetu radili da Allah opresti gori od stoki. Kada se vrati, vjeri, druživice sa Kur'anom, čitiri cijer Božih poslanika, postani najstidniji insan. Insan koji odgoji sebe na istinski stid. Stid od Allaha, stid od ljudi, stid od Meleka, to je, braću moja draga, jednako pokopu jasno. Tu smoraču moja draga neki stvari koji se možda ja želio da spovijem vezano za ovu tematiku, mnogo toga što je se moglo još kazati, mnogo toga smo preskočili, ali u svakom slučaju nadam se da ono što smo čuli onaj da nam je bilo korisno onima zlatve barka tala da nas učišnim putu istini, da nam istinu pokaže istinom i da nam omiri njeno slijeđenje, da nam ne istinu pokaži neistinu i da nam omrsi njeno slijeđenje. وليم الله تبارك وتعالى تمام بوضوح بو والخصوصيه والوضوح على كرسي سبحانه الله وله الحمد كاشهد ان لا اله الله استغفرك وتوبئك احد لماذا اذبتغ دنيا خبيه اقول عز ونفس المؤمنين به رضي ديار المسلمين